Good Guten morgen alle Are, you, zusammen. are, you, are you awake? Seid je wach? Okay, good. I I think it feels better than it did yesterday. I like ik geloof het fühlt beter als ik mag zo so beter. love the sun. Ik lieve die Sonne. But I, you know, even though I lived in Texas for so long. ik zo lang in Texas kan ik niet met de hitte omgaan. So, anyway, okay, I, I have to stay here. I have to stay in Berlin. Also, muss ich in Berlin blijven. Okay. <laughs> anyway, um, we're on we're on the third uh, or we're on the second part of a of a series that I think is very very important. We zijn nu bij het tweede deel van een serie die, ik geloof, zeer belangrijk is. In fact, I think it's probably one of the most important. Uh, dat is waarschijnlijk een van de belangrijkste predigttreinen die ik jemals gepredigd heb. We're, um, it's called um, engaged and realizing. En ze heet engageren en realiseren. Uh, um, we're, we're talking about the fact that we all come together and we're und ähm, es geht darum dass wir alle hier zusammenkommen und dass wir mit ja, Christus engagiert sind eine Beziehung haben this is our heart. This is our desire. das ist unser herz und ähm, ja unser wunsch but often we find ourselves not actually coming into what we want in christ aber oft ähm, ja kommen wir nicht dahin wo wir mit christus sein wollen we have this heart that says god i want to i i want ich be closer to you i wanna be like you Und wir haben das Herz, das sagt, wir möchten ähm, ja Christus näher sein, äh, enger mit ihm sein. I want you to live in me. Ich möchte, dass du in mir lebst. Aber wenn wir unser Leben anschauen, we have to ask the question, are we like müssen wir uns fragen, wären wir wirklich so wie Christus? And many times we are not. Und oft ist es nicht so. Many times when we look at our lives and we're really realistic about it. Und wenn ja, wir unser Leben anschauen und wir wirklich realistisch schauen. We really are, are, are saying, okay, really wenn wir uns sagen, ich möchte wirklich anschauen, wie, wie ich die Sachen mache. Many times we are not actually realizing our desire. Und ja, wenn wir das sehen, dann erkennen wir, dass wir ähm, ja, unsere Wünsche gar nicht verwirklichen. Und letzte Woche habe ich ein Beispiel gegeben, wie das aussieht. God's is that in us. Und Gottes Wunsch ist, dass Christus in uns lebt. Nicht, dass wir uns so verhalten, als ob Christus in uns lebt, but that he actually lives in us. sondern dass er wirklich in uns lebt. For example, Zum Beispiel, ich will nicht, als ob ich jemandem patient with someone. Ich möchte mich nicht so verhalten, als ob ich Geduld mit jemandem habe. Ich möchte mir nicht sagen, Jim, ich muss diese Person lieben. Weil das, was, das ist, was Jesus möchte. Ich möchte mir das nicht sagen. Ik wil een stap verder gaan. Ik wil eigenlijk die persoon zijn, die die andere persoon liebt. Ik wil in mijn leven veranderd worden. To where I don't have to act like I'm a Christian. To where I am a Christ-like one. ben, ja, der Christus-ähnlich is. So I don't have to try to, to, to manage my behavior sodass ich mein Verhalten nicht regulieren muss, sondern dass Christus durch mein Leben lebt. Und manchmal gibt es da eine große Lücke. Wir haben dieses Herz für Gott. Wir lieben ihn. Wir ähm, ja, sind ernst mit dieser Liebe. Aber unsere Leben sind anders, als sie sein sollten. So en ja, ik wil dat we deze lücke slissen. En ik wil to talk to you about how we can close that gap. met euch spreken, Last week our message was, uh, let's go to this first slide. Last week our message was, where are you? En laatste week we die waar we zijn. Our first step is that we have to understand where we are. En um, de eerste stap is kijken waar ik überhaupt. And we have to be honest about it. Und da müssen wir ehrlich sein. How are my, how is my life in wie sieht mein Leben wirklich aus? Und okay. so my was in that, how much of Jesus is living in you? Und meine Frage da war, ja, wie, viel, wie viel, von Jesus lebt in uns? And, uh, and and I and I said, if if if you think you're totally filled up with Jesus and you don't need any more, I need to sit with you and counsel you. Und ich habe gesagt, wenn ähm, ihr von Jesus erfüllt seid, dann muss ich zu euch kommen und, ja, muss euch beraten. I'm not there. Ich stehe nicht dort. And I don't think is. Und ich glaube, niemand steht dort. Aber das ist, was wir wollen. Wir wollen, dass er uns erfüllt. Now this week what I want to talk to you about is how do we actually experience true change? Und diese Woche möchte ich darüber sprechen, wie kann jemand echte Veränderung erleben? How Und wie kann eine Person ja wirklich das erleben oder das, ja, damit er wirklich von Christus erfüllt ist? Once we see where we are, sobald wir erkennen, wo wir stehen, we're going uns ask ourselves now, how do I find this müssen wir uns fragen, ja, wie finde ich diese Veränderung? And there's a big mistake that we often make as Christians who want to change. There's a big mistake we often. Und als Christen gibt es einen Fehler, einen großen Fehler, den wir machen, wenn wir Veränderung wollen. and Wir sehen unser Verhalten an und ja, was wir tun. then we start to try to change those things. Und dann versuchen wir diese Dinge zu ändern. En dat is heel logisch. Het klinkt compleet logisch. Als ik niet liefdevol ben, dan moet ik dat veranderen. Als ik niet geduldig en goed met anderen ben, dan moet ik dat veranderen. En dat is wat we normaal beginnen. Maar dat is de falsche richting in die wir And to we gaan. En ik wil je vertellen waarom. We komen niet naar de wortel van het probleem. We moeten ontdekken wat is de bron van ons probleem. Wat is de wortel van het is de van dit probleem. En when we deal with the root problem then the actions will change. Und wenn wir das And we're not running around in life trying to manage our actions, our behavior. We're not trying to manage them. Und dann rennen we niet rum in ons leven en lenken oder zu regulieren. Because we're different. Weil wir anders Het It's like uh, like, like sicknesses. Es ist so wie mit einer Krankheit. I don't see any. Oh, there's one of our doctors. Uh, I was looking around for our doctors. We have so many, and I don't only see one right now. But, but she can tell you very clearly. You don't want to just. It's not the healthiest thing to just manage your symptoms of the illness. That's not the healthiest thing. Und wir haben ja viele Ärzte hier und ähm, die können sicherlich sagen, das Wichtigste ist äh, nicht die Symptome zu behandeln. Man möchte nicht nur das Fieber behandeln. Man möchte das behandeln oder das ähm, lösen, was ähm, das Fieber bewirkt hat. Da, da möchte man dran -like. Und darauf müssen wir uns konzentrieren, wenn wir erkennen, ähm, dass wir uns nicht en so let me share ik uh, möchte euch een paar wichtige dingen zeggen, wanneer je die Quelle eures Problems vinden The source is not my the source is my heart. Die Quelle de wortel is mijn verhalten, maar mijn hart. The Bible says that out of our heart come these Und die Bibel sagt, aus unserem Herzen kommen diese Dinge. So we're having a, when we, when our lives are not being Christ-like, there's a heart problem taking place. Und wenn unser Leben nicht Christus-ähnlich ist, dann gibt es dort ein Problem im Herzen. Let's read some scriptures on this. Und dazu wollen wir ein paar Bibelstellen lesen. J uh, Jeremiah, chapter 17, verses 9 through 10. 17, 9 -10. The heart is deceitful and and, and wicked above all things or in desperately wicked who can know it i the lord search the heart go ahead yeah. ist das herz, mehr als alles en verderbt is het. wer mag het kennen Ik, jehova erforsche dat herz en prüfe die nieren und zwar einem jeden zu geben nach wegen nach der frucht seiner handlungen matthäus 15 18 19 Wat 19 was aber aus dem mund ausgeht kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. So out of the heart come these also kommen aus dem Herzen diese Sachen. That's where the is. Da liegt die Quelle. Out of the heart. Let's read a more Dazu noch Oder ein paar. Aus Matthäus 12, Vers 33. Entweder machet den Baum gut und seine Frucht gut, oder machet den Baum faul und seine Frucht faul. Denn aus der Frucht wird der Baum erkannt. Ein Baum wird an seiner Frucht erkannt. Und der Kontext dieser Bibelstelle war, als Jesus mit den Pharisäern gesprochen hat. Und ihre Aktionen waren sehr schwelle Aktionen. Und ja, ihre, ihr Verhalten war halt sehr schlecht, sehr böse. Uh, and, and so also hat er sie zurechtgewiesen. Und er hat zu ihnen gesagt, euer ganzes System ist falsch. And you can see that by your actions. Und das kann man an eurem Verhalten erkennen. Your whole heart is wrong. Euer ganzes Herz ist falsch. And it needs to be Und es muss verändert werden. Und so, uh, Let me talk to you about heart. What, what is it in our hearts that are, that are, uh, that are wrong? And I'm going to share some of those things with you. But before I do that, I want to I I share with you one exception. slide One exception to the heart problem. Okay, everybody? Eine And this Ausnahme. is very important. En dat is ook zeer belangrijk. we have to realize that sometimes there are physical problems that people have. Wir müssen, ja, erkennen dat es manchmal ähm, ja, physische, körperliche Probleme gibt. Health issues. Gesundheitsprobleme. That do affect how we act. Die, ähm, ja, wodurch halt unser verhalten beeinflusst wordt. I'm going to give you a very interesting little picture here and I want you to tell me what you think these two things have in common. Go ahead and put this in your hand. What do these two things have in common? What have these two things in common? All the ladies will probably get very angry with me. Und alle Frauen werden jetzt sicherlich sehr ärgerlich mit mir sein. Das ist ein Thema, das, äh, wo Männer lernen darüber nicht zu sprechen. You know that every, Wir wissen das allgemein jeden Monat. Women, uh, women have a, a in ja, dass äh, Frauen ein, eine Veränderung im Verhalten haben. Manche haben es mehr als andere. Do you know what I'm talking about, mature people here? Wisst ihr, worüber ich hier gerade spreche? No, some people are saying no, they don't know. Okay, okay. Manche sagen, ze well, wissen het niet. Well, I'll tell you nicht. later, okay? <laughs> ich But I want to tell you very seriously now. There are chemical issues in our body sometimes that affect us. Und ja, also es gibt in unserem Körper chemische Prozesse oder chemische Sachen, die uns beeinflussen and we need to realize that that sometimes our issue is perhaps even a little chemical imbalance or a chemical adjustment that needs to be played it taken place within our bodies Und manchmal muss, ähm, ja diese chemische Balance I, i know in my own life Und das ähm, sehe ich in meinem eigenen Leben. To, I've, I've really Und ich habe, ähm, ja, was äh, chemisches zu mir genommen, was wirklich so mein Leben verändert hat. So nicht jede Situation ist ähm, ein Problem des Herzens. Und so meine Empfehlung ist dies: Wenn Sie ein chronisches Problem in Ihrem Leben haben, Also es ist meine Empfehlung an euch, wenn ihr ein chronisches Problem habt und ihr macht alles auf die richtige Art und Weise, aber du findest dich trotzdem in, ja, in einem verrückten Ort wieder. Ist meine Empfehlung ist, dass ihr wirklich ähm, ja, gute medizinische Sucht. Because it's very possible that just a little bit of chemical adjustment in your body could completely change your situation. Ja, yeah, en um, dat is einfach ja, ook een een kleine chemische Veränderung een grote Veränderung bewirken kan. You know, of course, we want to tell you too. God can heal you. Maar we willen ook zeggen dat God je kan genezen. But but at the same time, don't just don't just be a a, a, a a super spiritual person that wants to walk around and say i'm gonna live miserable all my life because i'm believing god to heal me ja also seid keine so super geistliche person, die, sagt, die das ganze leben unglücklich herumgeht und sagt, ja gott wird mich heilen god kan ons ook gott kan ons durch medizin heilen check that out first if you're having a real issue that you just can't seem to get over wenn ihr ein problem habt das, ja, das sich einfach nicht verändert aber es gibt auch ein paar herzprobleme wo wir, ja, die wir wirklich ähm, im blick haben müssen und hier sind ein paar situationen mit denen wir ja konfrontiert werden und ich werde es auf englisch vorlesen uh, we, there's people with a wounded heart. Es gibt menschen mit einem verletzten herzen und das ist wenn jemand von jemand anders verletzt worden ist You've been hurt in life. du wurdest im leben verletzt en het is schwer anderen mensen te vertrouwen. It's hard sometimes to trust God. En het is manchmal schwer God te vertrouwen. And so you're in life with this wound in your heart. En je durch, gaat door het leven met deze wunde in je hart. And it comes out in different ways. En het komt zich op verschillende manieren. And it comes out in ways that is not Christlike. Und es kommt heraus auf eine Art und Weise, die nicht Christus ähnlich ist. Uh, we have a heart. Wir haben ein selbstsüchtiges Herz. I think most of us, uh, fall into this und die meisten von uns um, findet man in dieser Kategorie. Und es ist auf jeden Fall etwas, was Christus in uns verändern möchte. Some people have a critical or judgmental heart. Und manche haben ein, ein verurteilendes oder ein kritisches Herz. Yeah. Okay. Uh, you know, you're always walking around judging everybody else. Und ihr geht herum und um, urteilt über jeden. And always, always picking out what's worse, or what's what's bad about this situation. Oder ihr schaut irgendwie, was ist schlecht an dieser Situation? That's not the kind of heart we should have. Das nicht das Art von Herz, das wir haben sollten. Some people have a hard heart. Herz. A wounded heart often turns into a hard heart. wird And where you're just not you're, you're not willing to just have any kind of trust or faith in anybody at all. And you just refuse everything. alles ab. You don't let people close to you anymore. Ihr lasst ähm, andere Menschen nicht mehr an euch heran. Und wenn ihr andere Menschen nicht mehr nah an euch heranlässt, dann lasst ihr wahrscheinlich auch Gott nicht an euch heran. Manche von uns haben ein betrügerisches Herz. We are deceived, wir sind getäuscht. And we deceive others. Und wir täuschen oder betrügen andere. Und wir gehen rund um in der Welt, prüfen wir etwas, aber wir sind nicht. Und wir gehen durchs Leben und tun so, als ob wir etwas wären, was wir nicht sind. Manche haben ein ungläubiges Herz. Again, it goes to trust. Und es hat wieder mit Vertrauen zu tun. Und dann gibt es ein verwaistes Herz. And this is huge, this is really big. Und ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ein Orphan-Heart ist jemand, der nicht die Liebe des Vaters in der Weise, wie er sollte. Und das ist, wenn ähm, jemand das die Liebe des Vaters nicht auf die Art und Weise kennt, wie wie es sein sollte. For us to be what God wants us to be. Damit wir das sind, was was Gott ähm, ja was Gott möchte. We need to know His love. Müssen wir seine Liebe kennen? We need to know we are accepted and we are His. Wir müssen erkennen, dass wir geliebt sind und dass wir zu ihm gehören. Und manchmal ist das für unser Herz etwas sehr Fremdes. Und in den letzten paar Wochen habe ich mich mit jemandem regelmäßig getroffen. Er ist nicht da, deshalb kann ich alles über ihn erzählen. Nein. Now, uh hij is niet uh, hier, dat is true, maar hij is een heel dedicated man aan God, heel very, very aan God. God heel Maar hij heeft me deze één ding. Hij heeft "Ik denk niet dat ik God's Hij I "Ik dat God's liefde niet God's liefde Hij maar ik weet niet hoe het is om een zoon te zijn. En we moeten erkennen dat de relatie met God niet alleen is dat zijn een dienaar bent. We moeten zijn onbedingingslose liefde voor ons kennen. En dat zal ons veranderen. That will do something in ons that nothing else can do. Those of you who are in a healthy marriage. Diejenigen van euch, die in een gesunden Ehe leben. You know what I'm talking about from your, from your spouse. ihr wisst von eurem Gatten ja wie dat is. When ja, eurem Mann oder von eurer Frau bekommt da ist etwas, was in euch passiert was wie nichts anderes ist und das ist, was Gott für uns möchte er möchte, dass ja, unsere Herzen ihn kennen als liebenden Vater und wenn wir ihn so kennen es will uns us inside wird es uns innen drin verändern. So what we need to okay. So number one, we need to realize it's it's our hearts that are the primary issue. Ja, und zuerst müssen wir erkennen, dass es ja, wirklich unser Herz ist, was, ja, was das Hauptproblem When ist. Actions, wenn ihr falsches Verhalten seht, you Das erste, was ihr denken solltet, ist, ja, was passiert in meinem Herzen. Number zwei is that en we moeten erkennen, ja, aan dit punt moeten we need doen. En laat me, Ik wil over ware boosa of omkeer is what is. Und oft denken mensen dat, ja, als iemand iets leidt, dat is dan ähm, boosen. The, the worse I feel about something, the more repentant I am. Je slechter ik me wegen een meer heb ik Buße getan. Dat is wat we think. Das ist, was wir denken. But that's not the reality. Maar dat is niet de realiteit. Repentance means to have a change of mind or heart. Buße zu tun ist ähm, ja, dass unsere unser Herz und unsere oder unsere Gedanken verändert werden. You were going one before, du bist vorher in eine Richtung gegangen and now you're turning and going a different direction. und du wendest du dich ab und gehst in eine andere Richtung. ich glaube, Repentenz muss etwas sein, das Gott uns gibt, das gibt, Und ich glaube, dass ähm, ja, Gott ist es ist, der uns diese Fähigkeit gibt, Buße zu tun. Und dazu möchten wir ein paar Bibelverse lesen. 2. Timotheus 2, Vers 25. Der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Und um, so, if God will grant this repentance, if he'll give it to someone. Also wenn Gott diese, ja, diese Buße jemandem gibt, und er möchte sie uns alle geben, Let me tell you, he's not back. Also ich möchte euch sagen, er hält sich nicht zurück. So my is this. Also, es ist meine Empfehlung folgende. When we an issue in our lives. wenn wir erkennen, dass es in unserem Leben ein Problem gibt, Ist unsere erste Bitte. Ja, Gott schenk mir ein Herz, das, ähm, ja, das Buße tut. Ich weiß, dass ich ja, wahre Buße nicht ja, alleine machen kann. My heart is mein Herz ist betrügerisch. Ich kann so aussehen, als ob ich Gott haben möchte. Oder ja, ich kann mich auch so fühlen. Aber manchmal sind wir nur Aber manchmal sind wir getäuscht. Also müssen wir Gott bitten, unsere Herzen und unsere Gedanken zu verändern. Ask him to change how we think about that that thing. Und ihn bitten, dass er ja unsere Gedanken über diese Sache verändert. Ask him, how, ask him to change how we feel about that issue. Ja, ihn bitten, dass er uns ja, dass er verändert, wie wir uns dieser Sache gegenüber fühlen. Und ich habe ähm, ja, oft mit euch über die Veränderung in der Beziehung zu meiner Frau gesprochen. Eine eine gute, für me, Und für die, die mich nicht kennen, ist es eine gute Veränderung. I, I, I Und ich hab, hatte erkannt, dass ich nicht sehr tolerant mit ihr war. Ich würde sehr... Ik when she would make mistakes. Ich war sehr kritisch wenn sie Fehler gemacht hat Everybody makes mistakes Jeder macht Fehler We shouldn't be uh, uh, uh, uh, agitated or sollten ärgerlich werden oder ja, beunruhigt, wenn jemand einen Fehler macht But that's just how I was ik. so war ich. And so I I I had to say God I need you to change my heart about this Und Ich habe Gott gebeten, oder ich musste Gott bitten, dass er mein Herz dar darüber verändert. Ich muss mit neuen Augen sehen. Und was ja passiert ist, ist, dass ich mich dann oft gefühlt habe, wie sie sich gefühlt hat. God would God began to give me this ability to to feel as she would. En God gaf me de wat ze in deze situatie The result was real repentance. het resultaat was ware buuse. The result was a ja, turn of direction in my life. het resultaat een in mijn leven. 2 Corinthians Korinther 7 vers 10. Denn die Betrübnis Gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Godly leads to ja, Gottgefällige ähm, Trauer führt zu Buße. The that God would have about a ja, die Trauer oder die Betrübnis, die Gott wegen einer Situation haben würde. Nicht unsere, ja menschliche betrübnis Dat leidt to nur tot God is not saying 'Be sorry about everything, everybody.' Sagt nicht, ja, alles zal je leid tun sondern saying: 'Feel the way I would feel about sin.' voel je ähm, If you feel that, fühlst, then it will change your heart. It will change your life. Unfortunately, some of us love sin. Leider lieben manche von uns Sünde. We love to live the life we're in. Wir lieben es dieses Leben zu führen in dem wir sind. Uh, Proverbs chapter 11 verse 19. Do I have it there? Proverbs 11, 19? Do I have it? No, okay. Uh, uh, it says this. It says uh, as righteousness tends to life Und in Sprüche 11 Vers um, 19. Ja, uh, 19. Yeah. 19 so wie um, ja, Gerechtigkeit zum Leben führt. So he, that pursues evil, pursues it to his own death. So ist derjenige, der ähm, ja, das Böse verfolgt, ähm, ja verfolgt seinen eigenen Tod. We just love where we are. Und ähm, leider lieben wir das manchmal, wo wir sind. Aber ich möchte euch sagen, dass es zum Tod führt. Let me let me go to the third point. This is a long message, everyone. Hang in here with me. And yes gech zum dritten Tal. Zer long, huh? Mm -hmm. You doing okay? Yeah. Good. Okay. You gonna hang in here with me? Yeah? Okay. You ready to repent? <laughs> <laughs> I know. Third point. So we we first of all, number one. We, um, what was nummer one? The heart. Also ja, nogmaals der eerste punt, das war das Herz. Nummer two, this is a long message for me too. Ein, nummer two was repentance. Nummer zwei war Buße. And number three then, this is very, very important. We need to put active we moeten een grace of God to change us. Glauben an, an die Gnade Gottes haben, die zur Veränderung führt. Ezekiel chapter 36 verse 26 says that God wants to give us a new heart. Und in Ezekiel 26 vers 36 und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. En ik werde das steinerne Herz aus, Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott kann unsere Herzen verändern. Er kann die Wunden heilen, die wir haben. Und er kann seine Liebe in diese Person hineingießen, die seine Liebe nicht spürt. Die Liebe nicht kennt. God kan diese Liebe in ons hineinfließen lassen en onze herzen veranderen. He can set us free from the bondages that we have in our hearts. En hij kan ons freisetzen van deze Bindungen, die we in ons Herzen hebben. He can he can soften the hard Hij kan het harde Herz erweichen. And he can change this selfish. En er kan dat zelfsüchtige, kritische, verurteilende Herz veranderen. Dat is God's Wunsch, zijn verlangen voor ons. He can do this. Hij kan dat doen. And this is where we need to place our faith. En daarin moeten we ons Glauben setzen. We need to recognize where we are. We moeten erkennen waar we staan. We need to recognize what the true problem moeten erkennen wat het ware probleem is. We need to turn to Him, repent. Wir müssen uns zu ihm wenden und Buße tun. And then we need to put in him. Und dann müssen wir Glauben in ihn setzen. God, my faith is not in me to und Gott, mein Vertrauen, mein Glaube ist nicht in mir selber, mich zu verändern. Mein Glaube liegt in deiner Gnade, in deiner Kraft, mein Herz zu verändern. Wir haben ein paar lange Schriftungen hier aus Ephesians, die ich euch lesen möchte. Und ich habe ein paar Bibelstellen aus Epheser, die ich euch vorlesen möchte. Let's read, uh, we're read chapter 3, verses through und Kapitel 3, Verse 14 bis 21. Dieserhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird, auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu, we zu werden, durch seinen Geist, an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, in dem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, auf das ihr völlig zu erfassen vermöget mit allem Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei, und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf das ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als was wir erbitten oder denken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christi Jesu, auf alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter hin. said, that Christ may dwell in your hearts through faith. Und im Vers 17 steht das, ja. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Darin setzen wir unseren Glauben. Keinen passiven Glauben. Einen aktiven Glauben. Und ich möchte euch erklären, was, ja, was ich in meinem Leben mache. Wenn ich etwas falsch in meinen Aktionen und wenn ich etwas äh, falsches in meinem Verhalten sehe und ich hatte euch letzte woche erzählt dass ich in den vergangenen wochen sehr ungeduldig mit meiner frau war this is my process. und das ist jetzt so mein prozess ich bete right away und ich ähm, bete dann sofort und frage Gott ja, zeig mir was in meinem Herzen ist warum ich mich so verhalte wenn er mir offenbart was in meinem Herzen und meinem Leben passiert ist mein nächster Schritt ja, Gott zu bitten, verändere das in mir drin I don't feel this way. ich möchte mich nicht so fühlen ich wende mich von dem ab Geef me ein hart dat zich van dat, van dem And then the third step is this. En de dritte Schritt is folgender. I say, God, I put faith in you. ik setze mijn Glauben, mijn vertrouwen op Dich. I put faith in you to change me. D ja, dat du mich veränderst. And every time I find myself back at that same place. En elke keer vind ik weer aan plek. I go through that process again. Und ja, wenn ich mich an dieser Stelle wiederfinde, dann I, gehe ich durch diesen Prozess. Und wenn ich schon weiß, wo das Problem liegt, dann ähm, ja, überspringe ich den ersten Schritt. And I go to and I go to faith. Und ich ähm, ja, tue Buße und ich ähm, ja, gehe zum Glauben. in Und ich werde durch mein Leben gehen und sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du mich da verändern kannst. Way, und wenn ich ähm, ja, erkenne, dass ich ständig irgendwie in diesem Weg gehe, then I say, God, make me to this dann sage ich, Gott, mach mich da für diese Situation sensibel. And that's in the area of again. Und da geht es wieder um Buße tun. Mach mich so sensibel, dass jedes Mal, I ich like so that. Your spirit convicts my heart. Bitte, ja, me in so sensibel, And I want I want to encourage you this morning. heute morgen ermutigen, to God, that he can dass du Gott vertraust, dass er dich verändern kann. Uh again many of you who have heard, heard me 2 we we didn't read we möchte Epheser 2 Vers 4 10 lesen. Ja. Yeah. Gott aber der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe womit er uns geliebt hatte als ook wir in der in den Vergehen tot waren hat uns mit dem Christus lebendig gemacht durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Orten in Christus Jesus Auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erweise in Christo Jesu. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das sich niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu, zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln sollen. Try to read this in German. Ich mich this this one verse, den durch die Gnade seid ihr errettet mittelst, mm -hmm. mittelst des Glaubens des Glaubens. Durch Gnade, okay. It's it's through faith in God's grace. God's grace is undeserved ja durch die glaube an die gnade gottes die ja unverdient ist wir verdienen nicht diese wunderbare liebe gottes and, and, and salvation here we're saved this means we're made whole we're made complete und ja rettet zu sein dass wir ähm, ja, vollkommen gemacht werden we're becoming the person that god wants us to be wir werden die person die ja Gott, wie Gott uns haben möchte und es ist durch Glauben in seiner Gnade, die uns verändert und zu dem macht, wie er uns haben möchte. Und ich möchte jeden einzelnen von euch ermutigen. Diese Woche, habe ein Gebet im Herzen. Gott, ich möchte wie sein. God, ik möchte zo so zijn wie je Jesus, ik möchte dat je in mij leeft. Ik möchte Christus ähnlich in mij Ik wens dat je in mij leeft. Ik wens dat je in mij leeft. Ik wens dat je verhalten mij widerspiegelt. En je ja, zet vertrouwen in, in God's Gnade I have seen God change my life. En ik heb gezien hoe God mijn leven veranderd heeft. He continues to change my life. En hij maakt dat immer weiter And he can heal your heart. En hij kan je hart genezen. And he can change your life. En hij kan je leven veranderen. Vader, ik dank je dat je de redder bent. You're the one who changes us. Du bist derjenige der uns verändert. You're the one who makes us Ja, du machst uns zu And we don't turn to our own We wenden uns dir zu. Jesus Christus der für uns gestorben ist. We come to you now. Wir And we ask you to change our hearts. bitten dich, dass du unsere Herzen veränderst dat je ja volledig in ons leeft en we danken je voor this in Jesus name. dafür in Jesu Namen. amen now I've got some worksheets in the back or not worksheets but handouts that have this message on it that you can take with you home ik heb daar hinten een paar handouts wo, ja diese Botschaft nochmal aufgeschrieben ist. So we'll und die werden wir jetzt vermitteln.